Goien Jokin Castaños etorri zaigu gurera gaurkoan urjauzie hitze itera ongi etorri Jokin Eskerri asko. Bueno, dugu urjauzie hitze eingo begula baino energiaren ikuspuntutik. puntutik bueno, sarrera orokor bezala seri deitzen diogu urjauzi. Bueno, urjauzi deitzen diogu eh edo zein ur erabilpenari, energetikoki, izan e, mugimendu mekaniko bat e, burutzeko, edo zein errota bezala, edo bestela, bat, turri bat mugitzeko, elektrizitatea sortzeko. Orduan, ur ur saltoa hori da berez, aprovechatea uraren indarra, e, mugimendu bat sortzeko. Ur saltoiek nola sortzen dira? Bueno, ur saltuen e, historian e, mota desberinatakoak daude, baina beti, E, Euskal Herrian beintzat eman izan direnak dira e, fluiente deitzen direnen hoietakoak aprobetxatzen dena urremari konstante baten e, indarra ibaian bertan presa baten bitartez akumulazio bat egiteko ibaiaren altuera altzatzeko eta aprobetxatzeko e, kanalizazio baten bitartez errotaraino edo edo zentra libroelektriko eramateko dura. Hor E, zentralera iriste hortan energiaren transformazioa temango da, jauziak berak energia potentziala daukalako eta zinetiko da. bihortzen du. Bai, aprobezatzen da, e, esan duen bezala, presa bat e, errekangora jartzen da, eta gero e, kanalizazio bat eramaten da, boste-unze ba, irun metro, depende ze altuera diferentzia dagoen e, zentraleko edo derrotako eraikinetik eta, eta presara, Potentzial hori e, akumulatzen da e, eta gero egiten dena da hori askatu eta askatze hortan e, sortzen da energia. Luzera ipatu duzu, kanalaren luzera. Zer ikusi aldu, zen luzera izaten dute? Ba, luzera beti izaten da altueraaren araberakoa. Dependezea altuera behar dugun igaro bestelako ba, luzera e, izango dutelako kanalek. Normalmente hemen e, behintzte e, e, Euskal Herrian ez dira oso, oso maila altukoak errekak bati bat kaduala handia duten eremuetan eta egin behar dena da transizio bat Errekan gora joan bosteun bat metro inguru izaten da más menos media ezagutzen dituen zentraletan behinzat, eta hor e, egiten dena da e, presa horren bitartez errekaren mailaigo eta gero kanalizazioa egin eta eraman lu, berago, Eta altuera diferentzia hori aprobetsatzea salturako. Saltua eraginen berdelako. Noiztik erabiltzen da energia motau Euskal Herrian? Ba, mota, e, elektrikoa, ba, orain ehun urte inguru, e, erabiltzen dela, elektrizatea sortu zenetik, eta hemen inguruan fabrikeketa behar zuten energia elektrikoa, euren produzi orduan sortu ziren, izan papelerak edo izan... E, bestelako eh, egite industrialak, eta bestelako errotatarako ba, aspaldi-aspalditik. Ipatu uh -huh. e, dezuk egun energia elektrikorako erabiltzen direla bat ere. Gehile Nola, lo, ze prozesu du, edo ze osagarri ikartzen dute parte, ibaiaren energia potentzial hori poten, eh, indar elektriko lotzera ino? Uh -huh. Baszatun gana, eh, azkenean energia zinetiko hori, bilakatu behar da, oda, uraren indarra, saltoaren araberako e, indarrori zinetiko birurtzen da, mugitzen da e, turbina bat, edo derrota bat, eta horrek mugi, e, eragiten du, mugimendu hori trasladatzen da e, generador elektrikora. Ta generador elektrikora, azken batean e, motore bat, baina inversora, e, inversoran ez da. Azkenean, <coughs> lortu behar duguna da energia hori e traslatzera bobina batera eta bobina horrek eragingo du elektriitatea hori. Se mm -hmm. faktorek dute eragina energia elektrikoa lortze honetan. Ez da berdin izango erreka txiki batetik, erreka hondiotetik, orografiak ere eragina izango du. Bai, era e, azkenean, eh, geroz eta kaudal handiagoa orduan eta indar gehiago dauka errekak eta ez da hain e ain beharrezkoa altura handia duen salto bat eraikitzea edo edo aprobetzatzea eta berriz kaudal txikia daukenean guru saltoa handia handitu behar da. Azkenean eh sinetika da bai volumenean, kaudalean edo baita altueran, presioan. Azkenean altuera handiko salto batek daukalako presio handi bat, naizta kaudal txikia izan eta kontran kaudal handia duenak ez du behar horren beste presio. Mugitzeko e, turbinaren palauek eh, mugitzeko mekanikoki. Turbinak berlinak aldira, ez, esaltu, ez? Ez berlin ba, tasuna egoten da gehien bat, esan dudan horretan, ez? Ba, turbina, dependezte em, ze masa daukagun, ze ur masa mugitzeko aukera daukagun, turbinak diferenteak izaten dira. Izan daiteke, eh, turbina pelton bat, edo izan daiteke eh, franzis bat. Horren aldea, zein da, bakoitzak erabiltzen duela edo presioarekin edo kaudalarekin. Ordan esberrintasuna hortan, hortan datza. Esango genuke, erreka emari txikiko erreketan beraz salto handia bilatuko genukela presioa handitzeko. Uh -huh. Euskal Herrian oroar zein dira ohko zentralak edo nolako emari eta saltoa baliatzen dute? Bi daude nagusiki. E, salto mini hidraulikoa deitzen dugun hori, bosten arteko potentzia elektrikoa sortzen, sortzeko ahalmena duten zentralak, hoiek ibiltzen dira ba, gehien bat erreka normaletan fluyenteak izaten direlako, eta bestelakoak dira indar gehiago sortzen duten horiek presa hundietan sortzen presauien bekaldean sortzen den e, energia hori aprobetatuz, baina horia hundiek e, egiten dituztenak, alegia, enbalse handiak erabiltzen dira urtegi handietan e, kokatzen dira azpiko partean, fluiente hori, o sea, ez da fluiente bat bai, eta akumulatutako uraren e, askatze hortaz baliatzen dira eta hor bai potentzia handiko turbinak eta eta generadoreak instalatzea dagoela. Horrelako instalazioetan pentsatzen dut eh impactua handiagoa izango dela. Batemagun Itoiz batean azpikaldean jartzen dugu turbina bat, ez da existitzen egun Itoitzen, baina bestelako urtegietan bai. baina impactua badakigu zeindan. Horrelako ikerketetan eta eh Goierri baduzka proiektuak zentral elektrikoekin kontuan hartzen aldira izan ditzakeen impactu hauek. Bai, noski. Bai, azkenean e, ari gara erresurso natural bat aprobetxatzen energia elektrikoa sortzeko, eta horrek e, ba, bueno, impactu ambiental potentea e, eukidezakete erreka edoibaiaren e, bizitzan bertan ez. Azkenean e, ba, bueno, e, hor badagoelako e, nolaideko eraikin bat presa bera errekaren erdian dagoena eta horrek bestelako sailtasun batzuk dituelako e, izaki bizituen entzako errekan bertan ez. Arraiak ez indirelako... E, Errekan gora igaro, azkenean ba, bestelako apal bat daukatelako hor, eta beti e, kokatzen da gehienetan, askotan behintzan badago, e, arrai eskala ditzen den e, eraikin txiki bat, presaren alde batean dago kanalaren e, hartuunea eta beste alboan e, jartzen dena da e, arrai eskala. Askotan arraieskalak eskalak ez dira nahikoa berme arraiak e, errekan egiteko, baina behintzat bada bada zeuzer desoviratzean mintzat e, alebinak eta jaisten direnean e, errekatik ez dau problemarik e, kauda ekologikoa dagoelako eta presan gainetik ba egiten diralako baina bestela gorantzadoa zen e, arraiak ez dute hori e, irarotzerik ez orduan arrai eskalak asko laguntzen du baina badira bestelako e, zera e, alternatifak horretarako badaude egun bestelako teknologia batzuk Bermatzen dutena, eh, inglesez eh, esaten dut, eh, ship friendly diren eh, turrinak ez ditzen derelako, olako torloju antzeko bat, arkimitezen torlojuaren eh, teknologia oinarrituak. askoz motelagoa direnak, eta bainera, a, a, a, baino, torlojuaren eh, zerren artean, arraiak sartzen direlako ez. Horrek geizterako ez du harazurik hartzen, baina bintzat motelzen du abiadura, eta horrek eh, babesten duelako arraia beraz. Orduan ba, aukerak diferente dira. Ze gertatzen da? Azko tanto patzen garela, e, ba, bueno, eraikitako zentralekin martxan daudenak eta hoiek ba, egokitu behar dira egungo egoerara eta egungo egungoerara, baizik eta e, e, ekologikoki ere errespetagarriak izan behar lako hoiek e, ere. Nola lortu daiteke oreka bat e, behardegun energia hori produzitu edo eraldatzeko zentralen eta E, inguru giroaren artean? Ez da arreza. Ez da arreza, bat ipat e, gaur egun denerako behar dugulako energia, gaurko kudiratza jo eta oskailua fresko goikitzeko etxean ere behar dugulako energia eta, eta energiaren erabilpenean datza gehien bat, alik eta modu eraginkorrenean e, erabiltzeko e, autua egin behar dugulako gizarte gizara eta hortan gabiltzaregoien erren, baina askotan ez da ez da nahikoa, ez? Egia da ba dikotomia eterno horretan gaudela. E, energia e, eta ekologia, nola uztartu bi horiek e, inori kalte gabe edo aliketa kalte gitien eragin da, ez? Orduan eh badiotzu ta liketa modu e, sakabanatuenean e, sortzen energia. Ari, aliketa Konsumo puntutik eta gertuen baldin badaude energia iturri berriztagarriak, ba, obeto. Ba, fago lagatik sortzen den energia, donostin konsumitza oso zaila izango da, baina donostin ba, fotovoltaika bat instalatutan norbere txean edo norbere eraikinean, ba zaretik geros eta energia gutxiago demandatuko dugu edo eskatuko dugu, orduan sormenak eh, mugatuago bak izan daitezk. <hum> urari dagokionez potentzial handiko errekurso eh, bat alda. Bai, oso handia, ze hartatzen da, ba eta nabarriagoa dela, eh, ba, euria oso aldakorra izaten ari dela ja, eh, gure, gure kliman, eh, gure klimatologiak zeharro aldatu dira, ja eztu hainbeste euri egiten edo hain konstante egiten, eh, beti ba, eh, ezaten den errekak nahiko gora beratxuak izaten ari dira, ja, estabilitate desente galdu dutelako, ba, euria ere aldatu delako, ez? Euria egiteko modu aldatu delako, klima, klimaren eraginez, eta horrean, potentzial bueno, potenzial eh, energetikoa oso ahondia da urak dakarrena, baina eh, oso aldakorra.: horra. Egungo zentralek nola erantzuten diote aldaketa horri? Ba, ez pentsa, Osondo, eh, erantzuten diotenik. Lehendabizi, eh, ibaiaren igoera ahundi eh, batek, bat ipat, eh, ba urumean suf, urumeak berak sufritzen dituen goraberak, ba oso eh, oso aldakorra direlako eta azkenean ahunditze eh, batek krosida bateke eragin gehiago dira kalteak, eh, olurak baino, ez. Azkenean ur zertan datza az, eh, hartunetik eta turbinal arteko altueran. Baina erreka igo igo eskero, altuera esberdina ez, ez da mantentzen. Askotan dezauea ematen den lekuan a turbinatik bera, errekan bera maila hori igota baldin badago, altuera ja ez da ezin da respektatu, beraz ez ezin da turbinatu. Orduan ezin bada turbinatu ez dago hortzerik edo turbinatu baina oso gutxi se eh, txikitzen delako, ez? Orduan ba bueno, askotan gertatzen dena da, ba ba olako hunditzeetan ezin izatea produsita. Beste gauza bada, egungo Euskal Herrian dauden zentral gehienak e, zarkituak eta urte batzu baitu ez dira berri-berriak. Ze goretan aurkitzen dira oroar? Ba, oroar nahiko e, egoera baldarrean esango nuke. E, azken batean oso inmersio txiki eta oso inbertsio gutxi egin izan dira zentral hoietan, Normalmente ba beti aukeragundanean prositzeko prositzen egon direlako eta ez direlako baldintza nahikorik jarri e, hoiek e, hobetzeko eta mantentze lanetarako, bai, kanalak garbitu izan dira eta eta barreta bar, eta mekanikoki bat turbina bat ajustatu egin berri izan delako, baina bestela ba hobekuntza hondirik ez. E, automatizazioari dagokionez ari ez, ez? Orduan topatzen duguna da ba, bueno, Antzinako Errele sistematik e, kontrolatzen diren zentralak direla, automatizaziorik gabe eta inolengo kontroli gabe. A, salto egiten du ba, ekaitz bateke botaduelako transformadorea bera eta arajon bertzara. E, ez dago modurik ez? esaten zaion Industria 4.0 horren baitan adibidez ba, zentral bat norbere mobiletik rearmatzeko. Askotan egia da, e, joan beharra dagoela zentralera ikusteko zergertatu den benetan, Baina, behintzat, bueno, minimoki, alarma batzuk ikustea, zergatik joan denas gindarra zergatik ez, zergatik opor zutzen, zergatik ez, zenbat kaudal dihuan, ze kaudal ekologiko mantentzen dan presan, bueno, badaude gauza asko, hobetu e, beharrekoak. Hor e, dan, garo, inbersio maila horiek, e, nahiko handiak izaten dira, eta zer gertatzen da, minidraulika gehienek galdu dute edo galtzear daukate, e, prima la produzio nesatzen zen e, zera hori, ez? E, gobernuak gobernuaak aspaldie Espainiako gobernuak jarri zuen e, nolaiteko diru laguntza bat e, produzio hidraulikorako eta hori ba cadukatua dago ja eta aurrek ekarri du eh, e, praktikamente salmentaren, bueno, salmentarena baino e, fakturazioaren 2eren e, praktikamente galtzera. Gordankaro, ustoa diruiturria murrizten den horretan. Sentrala oso zarkituta baldin badago, eta urteetan ez badiozu zu inolango bekuntzarik egin, topatzen duzuna da, zentral bat, sarra, ez dagoena bat ere egokitua eta inbersio bat eskatzen duena, non eta noiz, e, e, ez dagoen diruiturri bermaturik, ez? Gordankaro, ba, bueno, merktu elektrikoaren goraberak e, pairatzen dituzunean, ez? Eskenean, ba, bueno, e, prezioa megabatioarena, gaur berrogeita bi euroan dabilela megabatioa bako itza, ba, ima gina. Galderak hori pilatxo xeamarra ingo Esan duzu urremaria aldatu egin dela, eskoz aldakorrakoa dela orain, bestalde da, e, zentraloien teknologia zaharketuta dagola, eta gehitzen zaio horri, hainbat e, diru laguntzaia ez diala jasotzen. Egoera hontan panorama hontan zergatik ingo zenuke zentralidera leko txikien alde? Ba, lehen esan da moduan, eh, gu bagerelako, e, produzio distribuituarren aldekoak. Eta egia da gaur egune zentralak sortzen duten energia hori transformatu egiten dela eta, eh, ez esgoitentzioan, baina erditentzioan sareratzen duten energia da baina betentziora eh moldatu daitezke eta betentzio hortan e, sortu daitezke lako, bestelako e, aukerak. E, eta da auzogunean edo edo herrian bertan baliatzea zentral horrek produzitzen duen energia herriarentzako, lehen esan dudan fotovoltaikaren aritik. Alegia, hori e, bilakatzea herriko eh energia energia buru edo bat, ez? Azkenean Ba, demagu, orain eh, lizartza atorkit burura, lizartzako zentrala erdi herri herri herrian dago, esku pribatuetan dago, baina uno, es, imaz, adibide gixara, eh, baina zentral horrek produzitu dezake lizartza osoak kontsumitzen duena urtean. Orduan, ez bakarrik eh, udal hornidurak, eh, bezik herri osoko hornidurak, ez? Kenduta, ba, udaroan udar, udaran eh, eman daiteken eh, utxune hori, azkenean ez duelako produzitzen, ba, erreka E, oso urgutxirekin baldima dator, baina bada aukera bat, esateko, bueno, zertarako sareratu baldin eta herritarrek zaretik hartzen badute. Bagoaz, sare propioa sortzera. Azkenean da ba, autokonsumo kolektibo bat e, sortu, sortu dezake gurtik, eta gainera, ba, bueno, e, orain ja sortzen ari diren edo bintzate, bideratzen ari diren energia komunitate berrizta garri E, oinarri e, oso oso potente bat e, izan daitekenaz. Azkenean herritarrek ezlukete inbersio potenterik egin behar agian zentralak eskatzen duen ba, berrizte bat hori bai, baina ez dute ez plaka fotovoltaikorik jarri behar ez ezer no? bertan daukate makinaria guztia bertan dago berreka horibalditu eta eta aurrera ez. Zergatik ez. eta lizarza eszan duen bezala bat, e, herri, e, akorrela, Orduan, beste hain bate herri baddauden a korrela. Orduan besteelaako alternatibak badaude. Eta horrek, bi aukera, edo bi bi, bi dezabaltzen ditu, batetik, zentrala beraren e, biziraupena, eta bestetik, herritarren e, e, ba, uno, esan dezagun, e, ba, buru jabetzen e, irabaztea, ez? Mm -hmm. Ba, oso barbi egeatu zeigu, ez egitzer behit gehiatu nahi zen duken? Hombro, askoz gehiago ez, e, ulertu behar dugula mm, paradigma hortan ekologia eta eta, eta kontsumoaren arteko eh nolaizeko oreka baten bila joan beharko dugula gizarte gizara, es. Eta eta nikuz utzetut e, ba bueno, e, hortan eh bidelagun importanteak badaudela, mugimendu ekologistatik eta eta bezalako elkarteetatik badagoelako eh Nola baiteko oreka hori bilatzea, ba, esan dena por elbien komun, ez. Ba, azken batean, e, ba, bueno, e, behar dugulako erreka bizi bat eta behardugulako herrian bizi, ez. Orduan, alik eta eta koerenteen, eraiki behar dugun dela delakultu. Ba, mila esker, antzalpenagatik, jokin. Zuei.